מזמור ד' למנצח בנגילות מזמור לדוד. בקוראי ענני אלוהי צדקי, בצר הרחבת לי, חונני ושמעת תפילתי. בני איש עדמי כבודי לכלימה תאהבון ריק, תבקשו חזב סלע. ודעו כי הפלא אדוני חסיד לו אדוני ישמע בקוראי אליו, ריכזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם על משכפכם ודומו סלע, זבחו זבחי צדק וביטחו אל אדוני. רבים אומרים מי יראנו טוב, נשא עלינו אור פניך אדוני. נתת שמחה וליבי מעת דגנם ותירושם רבו בשלום יחדיו אשכבה ועישן כי אתה אדוני לבדד לבטח תושיבני